не доводилося прокидатись у такій же братській кімнаті. В романах, що їхні сторінки вона недбало перегортала, героїні мали звичку прокидатись у будоарах, подібних до бодуару і Нью-Йорку. А коли якась героїня і народжувалася під дивною стелею підвалу, то сторінок за 200-300 вона міняла сумну долю на те, щоб топтати ногами килими, тигровий міг і загортатися в серпанкове мережево. Хотілося їсти, було дуже вовко і неприємно. Рипнули двері, і знову просунувся цікавий ніс. Він зачув, що не все гаразд, бо за ним просунулося довгасте обличчя, схоже на мурашоїда. Над ним блищали двоє сіреньких очей, мов кнопки. «Хто ви?» – питає дід. Замість відповіді знову рипнули двері, і ніс мурашоїда сховався. Едід почула, як хтось пошепки радився в сусідній кімнаті. Один голос був чоловічий. Зате, коли Мурашоїд, він же хазяйка, повернувся до кімнати, Едід довідалась, що вона взивалася «Міс Вуд». Вона називала Едід Мартою. Едід із обережності не сказала свого справжнього імення. «Ви залишитесь у мене, поки ви один ваш добрий друг учора привіз вас сюди і прохав мене потурбуватись за вас. Хто такий? Його ім'я Джим Ріпс. Далі місцевода розповіла про погоду, про квартирну плату, про вогкість, про ціну на м'ясо, про свій ревматизм, про те, де треба ходити в обиральню і ще багато інтересних речей. Величезна площа була затоплена народом. Над притломленим гудінням юрби – Гасав світовий промінь і малював на екрані подробиці загибелі транспорту «Вікторія». Портрети капітана, помічника капітана, дежурного по вахті, міліардера Маклейстона, кому належав пароплав, і наймолодшого юнги, хлопця, десятьох років. Вибух. Рясні хмари диму, більше нічого. Керма пароходу, люди і пацюки стрибають у воду, вовтузяться коло лодок. Навколо воронка води, що вирує і вже затягла ніз корабля. Люди на шлюбках, здалі стичить корпус Вікторії. Далі довгі стовпці тих, що загинули, і тих, що врятувалися, деякі з портретами. Гаррі протискався ближче до екрану, він був близькозорий. Йому хотілося дізнатись, чи не потрапив хтось із американських товаришів в цю історію. Стомленим очима пробігав він імення людей, яких ніколи не знав і ніколи не знатиме. Раптом він здригнувся. Неймуче віри своїм очам, він охопив за плече свого сусіда. Той, не розуміючи, подивився на молодого робітника і вічливо вилаявся: «Марта Лорен», – прочитав Гаррі в списку від тяжко поранених. Завтра ж він почне її шукати. На другий день свого перебування на вулиці такій-то, Едіт послала своєму батькові телеграму. Потім ще і ще. Відповідей не було. Міс Вуд і знизувала плечима. Її ніздрі роздувалися. Вона щиро була здивована. Едіт довелося віддати їй два своїх персні. Міс Вуд була така бідна, а Едіт мусила ж врешті колись дістати відповідь від Лейстона. Одного персня свого вона не віддала. Це була старовинна каблучка з вирізбленою літерою L. Лейстон подарував їй цю каблучку в день конфірмації. Це був широкий чоловічий перстень, і Едід носила його на великому пальцеві. Це був якийсь сувенір Лейстонової молодости. Але вона не знала, що було з ним і зв'язано. Щодня тривога Едід зростала. Міс Вуд говорила про ціну на м'ясо, про свій ревматизм, про вогкість у кімнатах, про найкращі способи виводити блощиці і про голоду Росії і на Україні. Голод навмисне зробили більшовики. Едіт пригадувала, як Лейстон запевняв її, що більшовики зруйнували країну своїм невмінням господарювати. Та Міс Вуд стояла на тім, що голод більшовики інсценізували навмисне. Кожного ранку Едіт, прокидаючись від гудків, бачила у вікно, як проходили на роботи робітники. Ці люди дуже рідко з'являлися їй на очі в Америці. Вони малокультурні, і їх не пускають у пристойні доми. Вона бачила жовті обличчя з безкучими очима, зашкарублі руки, худі тіла в дешевих тканинах,